Jerzy pložovsky, stylistické formy, symbol. Dáváme-li pojmu začleněnému do dramatické akce, nový, širší, přenesený význam, aniž jej konfrontujeme s druhým pojmem, jde o symbol. Ve svých důsledcích je ovšem tato operace blízká metafoře je však v osnově dramatu mnohem nenápadnější. S její větší diskrétností se pojí větší dvojznačnost. Když daný dramatický prvek není konfrontován s žádným jiným prvkem, nastávají pochybnosti, zda už má platnost symbolu či ještě nikoli. Vyplývá odtud, že každý symbol, na rozdíl od metafory, není uvědomělým aktem tvůrcovým, že tedy můžeme hovořit o symbolech bezděčných. Působivost filmového symbolu, kdybychom ho srovnali se symbolem literárním, což by bylo vděčným námětem srovnávacího bádání, vyplývá především ze skřížení dvou faktů percepční povahy. Kolektivní vnímání filmového díla v izolovaném, zatemněném sále plus tvůrcův v diktát, vnucující divákovi určité dějové prvky jako významové a nenahodilé, jsou nesporným základem filmové sugestivity. Filmová kamera sice neříká stůl, nýbrž tento stůl, ale životní praxe nám denně skýtá příklady v nichž. Tento člověk může znamenat lidstvo. Analogicky, podle mikro- a makro metafor můžeme rozlišovat mikro- a makrosymboli různého dosahu. První plní čistě užitkové a lokální funkce v rámci jedné scény, druhé v sobě druhdy zahrnují celou ideu díla. Makrosymboli se vyskytují spíše v dílech výrazových než zobrazujících. Hodnota jejich zobecnění nezávisí tak na zobrazení všeobecných, masových perspektiv jednotlivého faktu, jako na vyjádření jeho přenesené širší platnosti. Zatímco v Desantisově Římě v 11 hodin je stavební katastrofa obratnou záminkou k obnažení absurdit kapitalistického zřízení, plodí situace v nich je vina, ale chybí viníci, je hornická katastrofa ve fabriho filmu Pro 14 životů jedině událostí s určitými technickými a psychologickými důsledky, které stačí popsat oznamovacím způsobem. Filmové symboly dělíme podle vzoru metafor s tím, že je v každé skupině sledujeme od mikrosymbolů k makrosymbolům. Za a, vizuální symboly. Příslušné asociace tu navozuje vnější fyzická podoba předmětu nebo činnosti. V Čampiho filmu hrdinové jsou unaveni bývalý pilot Rivière vzpomíná na válku a jako uhranut hledí na vrtulku restauračního ventilátoru. V růmově zlodějí lásky podnájemník Sazeč vykládá pasiánc paní domu, do níž je zamilován. V velkém detailu se objevuje kluk přikrývající dámu. Z oblasti erotických symbolů můžeme uvést scénu Sklérova tajemství zámku Voronova. V němž Pierre chytá cigaretu, kterou zapálila jeho milá, a vtahuje do sebe kouř, laská je do Nosnější je záběr z Aldrichova Apache, v němž se masají, Prchající ze zajetí, poprvé setkává s cizím nenáviděným zemědělstvím, padaje do náruče strašáka. I bílý kůň ze silnice, který projde večer kolem Gelsominy, symbolizuje pobloudilost a osamocení. Určité symboly mohou konečně vyjadřovat smysl celého filmu. Kotouče černého dýmu jež se vytvořili výbuchem ve Faustově laboratoři v Ďáblově kráse od René Kléha, mají svým tvarem připomínat nestvůrné hřeby atomových explozí. V poslední scéně Drajerova pána domu, Ida, uprošená tyranským mužem, natahuje stojící hodiny, jejichž kivadlo končí srdcovitým závažím, řízený nyní rytmem lásky a dobrotivosti. Za B. Dramatické symboly Příslušné asociace tu navozuje určitá akce nebo dramatická reakce, jež svědčí o obecnějších vlastnostech hrdinů. V Čaplinově Kidovi se náhodou stane, že Milenci vypadne fotografie svedené dívky do planoucího krbu. První reflex vytáhnout ji odtud Prudce proběhne a mine, a svůdce, znuděný svým dobrodružstvím, se trpně dívá, jak fotografie hoří. V pudovkinově bouři nad Azií vede anglický voják nevinně odsouzeného Mongola na popravu, pečlivě se vyhýbaje všem kalužím. Když popravu provedl, vrací se, pohnut, stejnou cestou brodě se samým středem smrdutého bláta. Tyto symboly psychologického rázu se poněkud liší od symbolů fenomenologičtějších. Jejich dobrým příkladem může být dělník z Dovženkova arzenálu, popravovaný ukrajinskými nacionalisty. Kulky se mu vyhýbají. Stělesňuje abstraktní myšlenku o nesmrtelnosti bojujícího proletariátu. Za C. Zvukové symboly. Pracovníci výtopny v klementově bitvě o koleje slouží rekviem za své druhy, zastřelené gestapem jedině možným způsobem. Spouštějí píšťaly všech lokomotiv. Skrytý symbolický smysl tohoto spontánního aktu je zcela jednoznačný. Podobně je tomu slodní Sirénou v závěru karného nábřeží mlh vyjadřující nostalgii neuskutečněného odjezdu. Jedině ten mohl šťastně rozuzlit drama. Rozdíl mezi těmito dvěma příklady spočívá v tom, že v prvním případě byl smysl symbolu jasný samým dramatickým postavám, kdežto ve druhém případě zásluhou režisérova záměru jen divákům.